ayo syirikun ma laa yakhluqu shay'an fahum apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan bahkan mereka sendiri diciptakan sampai pada ucapan al-musannif wa al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa fi sahihi an anasin قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته فقال كيف يفله قوم شجوا <تصفيق> نبيهم فنزل الايه ليس لك من الامر شيء <تصفيق> <خنب> الله كتب المصنف رحمه diriwayatkan dalam sahih maksudnya sahih Bukhari dan Muslim Ayat di Sahihah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallam terluka di wajahnya pada perang Uhud, sehingga patah gigi gerahamnya. Yang sudah dibahas kemarin, bahwa patah maknanya bukan lepas, tetapi dia terpotong sedikit dari geraham tersebut. Kata kemudian Rasulullah bersabda, "Kai fa yufliho kaumul, syajjunabiyahoh. Bagaimana akan jaya? Bagaimana akan selamat? Satu kaum yang melukai nabinya sendiri. Maka turunlah Ayat Allah سبحانه و تعالى, "Leisalaka min al-amri syaih. Sesungguhnya engkau tidak memiliki urusan ini sedikitpun." Yaani apakah Allah akan berikan hidayah pada mereka atau Allah akan menyesatkan mereka itu adalah urusan Allah subhanahu wa taala Disebutkan dalam syarahnya fi sahih ai fi sahihain Al-Bukhari wa Muslim 'allaqahu Al-Bukhari hanya saja Bukhari meriwayatkan secara muallaq tidak menyebutkan sanadnya Kalau waqan Humayd wa An Anasin. Tetapi wasalahu Ahmad wa Tirmidhi wa Nasai. Meriwayatkan secara mausul, Meriwayatkan secara mausul, Imam Ahmad, Imam Tirmidhi, Imam Nasai, Semuanya meriwayatkan dengan sanadnya secara bersambung. Mawusul. Dari Humaid, dari Anas ibn Malik, radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula riwayat Muslim. Rawaha mausulan wasaalahu muslimun an thabit an anas Hanya saja sebelum anas thabit kalau yang tadi sebelum anas umaid dan dua-duanya riwayat yang sahih wa qala ibnu ishaq fil magazi berkat ibnu ishaq dalam magazi hadatsana umaid at-tawil an anas ini berarti jalan yang lain lagi sebelum anas umaid at-tawil atau mungkin umaid yang tadi adalah umaid at-tawil kami ridha kepada Allah secara sanad tidak ada permasalahan alhamdulillah hadis sahih mahirun kasyams tampak jelas seperti matahari bahwa Rasulullah SAW benar-benar terluka di wajahnya dan benar-benar berkata kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum dan benar-benar turun ayat ketika itu laisa laka minal amri syai Nabi benar-benar berkata mereka tidak akan selamat. Bagaimana mungkin akan selamat satu kaum yang melukai nabinya sendiri? Ternyata Allah turunkan ayat menyatakan engkau tidak memiliki urusan ini sedikitpun. Artinya, bisa jadi Allah akan memberikan hidayah pada mereka. Wallahu a'lam. Engkau tidak tahu dan engkau tidak ikut campur dalam masalah urusan ini. Kalah. Diriwayatkan pula kusrat rubaiyatun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi uhud wa shujja Dalam riwayat lain disebutkan patah gigi geraham nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud wa shujja dan terluka wajahnya faj'ala dam yasilu ala wajhihi maka mulailah darah mengalir di pipinya di wajahnya. Wa ja'ala yamsahu ad maka nabi mengusap darah dari mukanya dari wajahnya kemudian berkata kaifa yuflihu qaumun khaudibu wajha nabiyihim. Bagaimana mungkin satu kaum akan bisa selamat? Mereka melumuri wajah nabinya dengan darah. Wa huwa yad'uhum ila rabbihim Padahal Nabi tersebut mengajak mereka kepada Rab mereka. Fa'anzal Allah. Maka Allah pun menurunkan ayat tadi. Laisalaka minal amri syait. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Disebutkan kalimat syujja atau syajjan Nabi. Berkat Abu Sa'adat, wa huwa ibn al-Athir rahimahullah. Makna syajj adalah fil-raksi khasa fil-asal. Luka yang disebut dengan lafaz syajjah ini khusus di kepala. Wa huwa an yudrab bi syai fa yajrahu fihi wa yashqu. Kalau dipukul di kepalanya atau di wajahnya atau di daerah kepala ini sampai terluka dan berdarah dikatakan dengan syajjah. Kalau di tangan, di kaki tidak dikatakan syajjah, dikatakan jurha. Majruh. Walajuruhu kisah kata Allah Taala. Kurniilah azzaikum Allah. Tetapi secara pemakaian walaupun asalnya itu khusus di kepala, tapi kemudian dipakai untuk yang lainnya dalam pembicaraan di kalangan orang-orang Arab. Artinya maknanya meluas. Thumastu amila fiqayrihi min al Kemudian dipakai pula mak kalimat saja untuk luka-luka lain di tempat-tempat lain. Tetapi asalnya adalah luka di kepala. Wa dzakar Ibn min hadis Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Utbah ibn Waqqas wa huwa alladhi kassara rubaiyahin Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam as-suflah al-ulya. Dari Sa'id Abi Sa'idin Al-Khudri meriwayatkan bahwa yang melukai nabi SAW adalah utbah ibnu abi waqqas saudaranya sa'ad Abi waqqas dialah yang mematahkan gigi nabi SAW geraham nabi yang bawah dan melukai bibir nabi yang atas dan abdullah ibnu syihab az-zuhri abdullah ibnu syihab az-zuhri هو الذي شجه في وجهه wa anna Abdullah ibn Qam'ah jarahu fi wajnatihi in yaquluna a'azakumullah yang menyebabkan Sa'ad ibn Biwaqas berkata sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabarani <tuh> aku tidak pernah ingin membunuh seseorang seperti keinginanku untuk membunuh saudaraku Uthbah ibn Biwaqas lima sona abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumah uhud karena apa yang dia lakukan terhadap nabi di perang uhud lihat saudaranya satu bapak tetapi lebih cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam daripada saudaranya sendiri maka saat muawqas radhiyallahu taala anhu berkata ma harastu ala qatl rajulin qat hairusi ala qatl akhi utbah Sungguh aku tak pernah berkeinginan seperti keinginanku untuk membunuh saudaraku sendiri. Autbah, ini waqas Lima sana Abu Rasulullah yang maafud, karena apa yang dia lakukan yang maafud. Demikianlah ya konunna azza kumalla. Karena waktu itu ketika Rasulullah terjatuh dalam satu tempat yang rendah, maka semua tombak dan panah serta batu mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga ada yang mengenai pipinya, ada yang mengenai wajahnya, ada yang mengenai giginya, bahkan ada yang mengenai migfarnya. Migfar adalah pelindung kepala dari besi. Tetapi dia bentuknya disusun dan dirangkai dari lempengan-lempengan logam. Maka ketika ada benturan yang sangat keras entah dari tombak mereka atau dari panah mereka sampai lempengan besi tadi masuk ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di sini fadahhal halqatan masuk dua lempengan besi tadi dari hilakul migfar. dari lempengan lempangan uh, topi bajanya fi wajnate di pipinya wa anna malik wa anna malik min wajhi rasulillah dan malik ibn sinan langsung ya, menyedot darah Rasulullah sallallahu dari pipinya fa qala lahu ketika dia menelannya Rasulullah SAW bertanya kau apakan dengan darah tadi aku telannya Rasulullah qala lan tamassakanna engkau tidak akan disentuh api neraka yang seperti ini ada dan sahih apakah yang mengambil atau berebut ludahnya Nabi atau yang mengambil rontokan rambutnya Nabi dimasukkan ke minyak wanginya ataupun yang mereka mengambil sisa-sisa air Rasulullah SAW itu semua ada tetapi barakallahu fikum tidak bisa dikiaskan dengan siapapun selain Rasul bahkan manusia terbaik setelah Rasulullah Yaitu Abu Bakar, Umar. Enggak ada seorang pun yang melakukan hal-hal tersebut kepada Abu Bakar, walaupun kepada Umar, enggak ada. Dan para sahabat adalah orang-orang yang khairul ummah, oh kerjatlinnas. Yang Nabi menyatakan khairul nas, kerani sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ternyata sebaik-baik umat faham bahawa yang demikian tidak berlaku pada orang lain. Jangan dikira kalau nyedot darahnya Habib kemudian dia akan selamat daripada neraka. Hati-hati. Jangan ditipu oleh para penipu. Darahnya Abu Bakar atau Umar sekalipun Tidak bisa. Kemudian siapa yang menelannya akan menyelamatkan dia dari neraka? Tidak. Wala Ali, Ibnu Abi Thalib, Hasan wa tidak juga. Dan buktinya tidak ada satu orang Muslim pun yang melakukannya pada Alip Nabil Talib, wala pada Hasan, wala pada Rosai. Rosululloh Taala anhum. Padahal mereka berlpe. Berarti Barakallahu fiikum. Bahawa apa yang dilakukan tadi oleh Malik Ibn Sinan, adalah perkara-perkara yang khususiah hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walfarq walpe. Dan perbedaannya sangat jelas. Yang namanya kias, ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah wajh syabah, keserupaan. Ada maqis, ada maqis alih, ada wajh syabah. Tapi wajh syabahnya, antara mereka-mereka ini, para kiai, para habib, para ustaz, para tokoh-tokoh ulama, apakah sama dengan Rasulullah? Tidak sama. Apakah Rasulullah sama dengan mereka? Sama sekali tidak sama. Rasulullah maksum, mereka tidak maksum. Rasulullah SAW terjaga dari kesalahan, mereka terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Rasul diutus oleh Allah, mereka bukan Rasul. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah, mereka tidak mendapatkan wahyu. Masih sekian banyak perbedaan-perbedaan antara Rasulullah SAW dengan mereka, maka perlakuan khusus kepada Nabi tadi tidak bisa dikiaskan. Jangan tertipu dengan buku-buku mereka seperti buku mereka yang ditulis. Dengan judul mafahim yajib antusahah. Yang ditulis oleh Ali al maliki Yang katanya ahli hadis Mekah. La Allah, tidak demi Allah. Bagaimana mungkin ahli hadis tidak mengerti tentang urusan masalah? Surutul Qiyas. Syarat-syarat Qiyas. Dia bawakan riwayat-riwayatnya seakan-akan. Ahli dalam bidang hadis. Meriwayatkan sanatnya, meriwayatkan gedudukannya, meriwayatkan ini hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya. Semua sahih, derajat hadis ini demikian, derajat hadis ini demikian Sampai terakhir Maka Tidak mengapa Untuk kita memperlakukan para ulama Seperti mereka memperlakukan Rasulullah SAW Loh, kiyas ma'alfariq Kiyas ma'alfariq Maka dibantah oleh para ulama Dia tanya dengan judul Hadihi mafahibuna Ini pemahaman kami Artinya, mereka menulis mafahim yajib antusaha, pemahaman yang harus diperbaiki. Justru ini pemahaman kami yang lurus. Jangan kalian ganti, jangan kalian rubah. Bahawa tidak ada yang bisa dikiaskan dengan Rasulullah Alaihi Wasallam Dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in-tabi'in. Mereka tidak melakukannya pada selain Rasulullah s.a.w mereka tidak melakukannya selain pada nabi sallallahu Al alaihi wa ala alihi wasallam berkata al-qurtubi rahimahullah warubaiyah rubaiyah fathah ra dan takhfif ya wa hiya kullu sinn ba'da samiyah rubaiyah dengan difathahkan Ra'nya nya rubaiyah ra dan takhfif ya dengan diringankan ya'nya Jangan ditasdidkan Adalah gigi Ba'da thaniyah Setelah Taring Taring thaniyah kerana ada dua Geraham ruba'iyah kerana ada empat <tik> Thaniyah dan ruba'iyah Qala'nnawawiyu <tik> rahimahullah Wal insan wal insani arda'u Ruba'iyah Sedangkan manusia memiliki empat gigi geraham. Kata Al-Hafidh Wal Muradu, anna kusirat, fadhhab minha falqatan, walam tuqlah min asliha. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah yang dimaukan dalam hadis ini adalah kusirat, patah. Fadhhab minha falqatan, hilang sesempalan. Dari giginya asliha, Bukan copot dari akarnya Bukan ompong, tidak Nabi tidak ompong Sallallahu alaihi wa'ana'adhi wasallam Hanya patah sebagian Dari giginya Berkata pula an-Nawawi Wa fi hadha Wuku'ul asqami Walidtilai bil anbiya'i Salawatullahi wa alaihim Kata an-Nawawi As-Syafi'i Salah satu tokoh ulama besar dari madhab Syafi'i menyatakan dalam kisah ini, dalam hadis ini ada pelajaran bahwasanya bisa saja terjadi sakit, bencana menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja terjadi pada Rasulullah dan pada para anbiya wasallallahu wasallamun alaihim. Artinya nabi pun bisa sakit. Nabi pun bisa kena luka, Nabi pun kalau tertusuk berdarah. Ini kondisi naza. Ini pelajaran penting. Mengapa demikian? Karena sebagian orang, sebagian manusia hari ini, katanya kalau orang soleh itu kebal, kalau orang itu wali, minauliyah ilah, maka tidak mempan peluru, tidak mempan pedang, tidak mempan pisau apapun, tidak mempan bahkan rambutnya nggak bisa dipotong nggak bisa digunting kayak Syekh Magelung sampai keliling-keliling cari tukang cukur akhirnya katanya dapat di Cirebon ketemu dengan Sunan Gunung Jati baru bisa dipotong karena tingkat kualiyannya lebih tinggi sehingga dia berguru kepadanya dan kuburan gelungannya jadi kuburan keramat di Cirebon kuburan hey. Syekh Maghlum Entah kurungan rambutnya atau orangnya wallahu ala. Kalau enggak salah ada dua-duanya. Hey. Ini qul innaa kamu itu sehebat apa kalau dibandingkan dengan Nabi Syekh Maghlum atau Sunan Gunung Jati? Lebih tinggi mana kewalian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kalau berani menjawab mereka lebih tinggi dari Nabi, bisa kufur pasti kalau mereka masih muslim akan berkata tentunya Rasulullah lebih tinggi kewaliannya lebih saleh lebih alim lebih abid lebih taqwa. Baik, ataq Rasulullah kalau dipsluk terluka? Terluka. Bagaimana rambutnya ketika dipotong ketika Ubrah? Mudah para sahabat memotongnya. Kenapa salah? Qul la binna azam lakum muslimun zahar hormati. Mereka mengada-ngada. Kalaupun terjadi benar-benar Maka itu adalah seher yang dibikin oleh mereka. Kholilinazawulah kembali kepada kita kepada kitab kita. Al Nawawi rahimahullah berkata imam al Nawawi al Shafii rahimahullah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa bisa saja terjadi luka pada para nabi bisa saja terjadi luka pada para rasul dan ini lianalu bidzalika jazilan ajr wa thawab ini agar mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala walita'rifal umam ma asabahum wa yata'assaw bihim agar umat umat tahu bagaimana perjuangan para anbiya bagaimana beratnya mereka menimpa ujian-ujian kalau kebal, jahidovin lahih hak berjihadi berangkatlah berjihad. Bismillah, sebenarnya sebenar jihad akan dijawab oleh mereka. Ya, engkau enak kebal lah saya, terluka, mati saya, berdarah saya, kan begitu? Kalau kebal, tetapi tidak. Rasulullah SAW mengajak berjihad dalam keadaan beliau seperti kalian, manusia yang ditoreh, terluka, berdarah khonudun 'azakumullah maka ini benar-benar uswah hasanah benar-benar tauladan yang bisa diikuti berkata al qadhi wa liya'lam annahu minal bashar dan juga sebagai pengetahuan kalau rasul benar-benar manusia biasa tusibahum mihanu mereka para anbiya tertimpa ujian-ujian dunia kalau tidak makan ya lapar, kalau tidak minum ya haus. Kalau dipukul ya sakit, kalau ditoreh terluka, kalau terkena batu giginya patah. Berdarah wajahnya seperti manusia biasa. Tusibuhum mihanu dunya. Beliau terkena fitnah-fitnah atau ujian-ujian uh, dunia. Wa yatra ala ajsamihim ma yatra ala ajsamil basyar. Dan akan bisa mengenai jasad-jasad beliau Seperti apa yang mengenai jasad-jasad manusia Liatayakkan annahum makhlukun merbubun Agar yakin bahawa mereka semua Para anbiya adalah makhlukun merbubun Makhluk adalah yang diciptakan oleh Allah Merbub adalah hamba yang beribadah pada Allah Subhanahu wa yang dihambakan oleh Allah Subhanahu wa Agar jangan dianggap tuhan, jangan dianggap ilah. Sehingga seharusnya orang-orang Nasrani berpikir, insah kalau benar cerita mereka bahwa sonyo ini disalib berdarah, dipaku berdarah ininya, dikasih berbagai macam duri-duri di kepalanya berdarah, kalau gitu dia manusia. Bukan tuhan, bukan ilah. Kalau benar. Nyatanya itu bukan Isa alaihissalam. Kenapa mereka tidak berpikir seperti itu? Ikhronibidina azakumullah. Maka nabi kita, nabi Muhammad SAW, sebagaimana nabi-nabi yang lain? Bisa terluka. Bisa berdarah. Dan kalau dibunuh, bisa terbunuh. Tetapi Allah SWT menjaganya. Sallallahu alaihi wa ala alaihi wa Berapa banyak Bani Israel membunuh para nabi Sehingga Allah katakan bahawa mereka yang tulun al-anbiya abigairi ilmu mereka membunuh para an anbiyah dengan tanpa ilmu. Walayaf tatin bima wahara ala aidihi min al sehingga manusia manusia tidak tertipu tidak tertipu maksudnya salah paham. Bukan ditipu, bukan, tetapi salah paham Agar manusia tidak salah paham Ketika Allah memberikan mu'jizat kepada Rasulullah SAW. Memberikan berbagai macam mu'jizat-mu'jizat Keanehan-keanehan Jangan kemudian berpikir Berarti Tuhan, jangan Mengapa? Terluka waktu perang Uhud Berdarah dia Kalau Tuhan gak mungkin Dia bukan Tuhan, dia makhluk, manusia Dia hamba Allah Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan yulbis syaitan, ay yulbis syaitan min amrihim ma lambasa al-nasara. Agar jangan syaitan mengkaburkan keadaannya seperti dia mengkaburkan keadaan Isa pada nasara. Nasara menganggap bahwa Isa sebagai tuhan karena mukjizat-mukjizatnya. Bisa menyembuhkan yang sakit kusta bisa menyembuhkan yang sakit belang bahkan bisa membentuk dengan tanah liat bentuk burung kemudian ditiup jadi burung kemudian mereka menganggap ilah, menganggap tuhan padahal beliau manusia bisa terluka, bisa sakit, bahkan bisa meninggal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan turun di akhir zaman dan akan wafat akan meninggal Isa alaihi ikhwani fil din a'azakumullah ini faedah dari imam nawawi dan juga dari al-qadhi wal -ya annahu min al-bashar kata qadhi rahimahullah agar diketahui bahawa rasulullah itu manusia yang bisa terluka bisa sakit Kultu, saya katakan kata syekh abdurrahman al-syekh ya'ni min al-ghuluw wal ibadah Maksud dari ucapan qadhi tadi Agar jangan syaitun mengkaburkan keadaannya Seperti dia mengkaburkan keadaan Isa terhadap Nasrani Apa maknanya? Diterangkan oleh beliau Oleh Syed Abdul Rahman Aku katakan Yang dimaksud adalah Berlebih-lebih hanya terhadap Isa Dan menyembah Isa Beribadah kepada Isa Maka Nabi berpesan Kepada komuslimin Lalu tuturuni Kama atratin nasara Isa ibn Maryam Innama ana abdun faquulu abdallahi wa rasul Sesungguhnya kata Nabi Kalian jangan berlebihan terhadapku Karena sesungguhnya aku itu manusia biasa Jangan kalian lebih-lebihkan aku Seperti Nasrani Berlebihan terhadap Isa bin Maryam Innama ana abdun kata Nabi Sesungguhnya aku itu ini hamba Sesungguhnya aku ini adalah budaknya Allah Makhluk Allah Milik Allah Abdullah Hamba Allah Dengan ini Pelajaran yang sangat penting Agar kita jangan memperlakukan Rasulullah Seperti Tuhan Jangan meminta kepada Nabi Jangan berdoa kepada Nabi Meminta dan berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan dirusak selawat-selawat yang mulia dengan kesyirikan-kesyirikan. Allahumma <t> shalli <sup> wa sallim wa barik ala Muhammad. Sudah bagus. Tapi lanjutannya qad dhaqati fa'idritni ya Rasulullah. Aku sempit, aku susah. Tolonglah aku ya Rasulullah. Loh, kok berdoa pada nabi? Nabi didoakan dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini sudah bagus. Jangan ditambah dengan kesyirikan. Ini sudah bagus. Jangan ditambah dengan ucapan-ucapan yang merusak. Semoga salawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi. Semoga dilimpahkan kepadanya. Allahumma barik sallim ila akhirih. akhirihi. Nabi yang melepaskan segala kesusahan. Nabi yang melindungi segala kesusahan ketakutan, Nabi yang melepas segala simpulan dirusak sendiri dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Nabi bukan Tuhan bukan ilah, bukan Rabb la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, maka kalau berdoa meratap meminta kepada Allah SWT Nabi manusia buktinya ketika terkena wajahnya dengan batu atau dengan apa yang mereka arahkan, berdarah beliau patah giginya beliau manusia ini faedah yang penting. Bahawa beliau benar-benar manusia. Qala yawma Uhud. Pada perang Uhud. Uhud nama tempat di daerah timur Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Uhud dengan menyatakan Uhud Jabalun. Yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang kami cinta kepadanya dan dia cinta kepada kita. Wahwa Jabalun Ma'aruf, kanat indahul Wakah al Itu gunung yang sudah dikenal, Jabal yang ma'rufah. yang di sana terjadi kejadian besar, yaitu perang Uhud di dekat Gunung Uhud. Fauḍi Fatilai maka kejadian tadi dinisbatkan kepada gunung itu, dikatakan perang Uhud. Ada tidak? Ayo tafadhal. Adandulu setelah salat kita akan mulai kembali billahi ta'ala wa 'inayatihi wa quwwatihi. Subhanaka walhamdulillahi la ilaha lasyukuruka warahmatullahi wabarakatuh.